bashkim historinë e zymës dhe i kontribojnë në masë të madhe qsafeve dhe muslimanëve me diturinë, veprat dhe dashurimin e tij. Ky është për Imam Shafiun rahimehullah, këtë diqtar të madh Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, i cili jetoi në Kohrat e dijes në korat e dëvosmëris, në korat e mëgët mira, dhe ishte i njohër me dine ti dhe me kontributën e ti dhe në kësa i feje. Një më, më shafri është i njohër, dhe nuk kemi nevoj që nërsa të shpalosim në tebel nga biografia ti, por kjojë kështë një, ose kështë shumë mëzënës, dhe një pëjtunë është një djetar i njohër, që pas të ju bëj i madhë pas hoqës e ti, që e të imam e muzëni. Muzëni ju ishte një nga njerëi që i rrinë afër imam Shafiur Rahimullah. Dhe me një rast, kur imam Shafiur Rahimullah ishte në shumunin e vdekis e ti, dhe kur ishte në prak të vdekis e ti, shkoj dhe e vizitaj. Dhe gjatë se vizite, do tëtë imam Shafiur Rahimullah i thadi sa fjallë që i avlejnë që ti përmandim edhe nesët. Muzeniu kërpej pëjti një kshilë, e që imam Shafio e ta një kshilë të gjatë, por ndua të shkutin nga kjo kshilë disa forosirë që i ka thonë në këtë rast në prak të vdekës i ti imam Shafio Rahim Hama. Imam Muzeniu i tha më kshila me disa fjallë që do të më bëjnë dobi, atëre kjo djetari madhi tha, I teqillah Ruaju Dhe kefrika Allahun azogja Pasta i tha Mëthili l'akhirata fi kalbik Le të mbejtët vazhdimesh Ajo bot Ahireti Gjehmon prezente në zamrën tënde Dhe i tha Ruaja Allahun Dhe let jet me ty Kudo që ti eshte Në kuadrë të kshirë Dhe qia dha qita kështo i tha Imam Shafiq Rahimullah Vëla të stësgër nëmët Allahi alëke Vë qabilë habi shukër Mosën në nënqma dhe mosën nënë dërsa Asni begati që Allah të këdhër Po të ratajëm e falendërim dhe mirënjohja Pasaj tha Fëlljekum sëmëtukë të fëkkurën Lë të jetë heshte jote meditim Vë kelamu ke dhikran dhe letjet fjala e jote për mend dhe për kujtim. O nazru ka ibraha, dhe shikimi i letjet marrë mësimet. I tha gjithashtu Imam Shafiu Rahimullah këtij njeriu të madh, i tha O fu Amman zalamak, falja aty që të kanë bëu pa drejt. O asim ban qata'ak edhe lidhi raport më ata që i kanë këpujt në ty. Dhe gjithashtot, kodrët asaj që e përësiti, Imam Shafiur Rahimullah i tha, kujdesu për obligimet dhe lërgohën nga jo që Allah u gjelle u ala të këndaluve. Kjo është përgjësisht kësile Imam Shafiur Rahimullah dhe pse ka thënë në fjallë më gjatë dhe më tepër, Për unë nuk duha të vazhdej me tutje, duha që të dalë më këto që i ka për benë, që të indhirë në njësot dëbini. Për nërgatë të filmeshtë të ka fërë, letë mbetët dhe letë jetë gjithë monë kujtimi i ahiretet në zamërën të ndër. Allahu qëtë në uala në akab në zamërën, edha aja është vendi i besimin, i imanit, aja është vendi i punë vëtë mira, Në në të jetër, kjo zamrë të qoftë se nuk bushët Ma atë që duhet, nuk preukupot ma atë që duhet Pa tjetër, du të jetër e duhet angajoht me dhë që të jetër Më ekerë që mundë të nëndullë të xo i zamrë Në në dhe nëzërështë të më bushët me dëshruim dhe i kësë i botë Dhe lëkmi Kjo është më ekerë që mundë nëndullë të xo i zamrë Ma që njeri ju Jo këtë botë kalimtare Jo shtë që nëzë i botë të i kët Për fatë këtë qështë i këtë zamër, e pasaj ato të ja dirëgjën njëtë. Nëse konë njerëzë, nuk kanë shumë për kësej votër, nuk kanë pasu një shumë. Por e kanë të madhe lakmi në zamër. Andë e gjenë që ajo lakmi, që e konë zamër, i ja dirëgjën njëtë. Ajo e mësën që ka me doqtë, ajo e mësën që ka me urejtë. Ajo e mësën pasaj si me i trejtu njerëzit. Nëse zamër ashtë vendi dhe pë teknerio. Në sokonjia që mëso ta kanë shumë posuri, por ka dorës Allahu që ndevalli u ka vendosur në duart e tyre juën Zot. Prandaj me çfarë duhet njëri me mbushë zemrën e tij, brancë me tij, mendje e tij, të mbushë ka vonë në xhafira e Allah, me ahiretin. Me çka është ahireti? Ahireti është e tyra që do Nga momenti ku njëriu i mbjurë syfë dhe dhe dhe nga kjo bod, deri kërë të përsaktuat vendimi për te anë gjenet apo Allah në ruaj në gjenet. Dhe për e këti momenti, dhe në në mënd ka shumë zhvillime, ka shumë gjarë që ndodin. Për ndaj edhe djetarët e djetarë ka përmandur se në njëra më e mirë që njëriu ta përjaqështon dë njën nga zamra dhe ta këtë ndorë një zamra, pastë meditimi rreth asaj që do të ndodhë me të pasi që të del nga kjo botë. Çka kam ndosht pas daljes nga botë? Fondëvesh vendosha në vat, e çka ka në vat, morr një pyetje, apo morr një pyetje. Kush është Zoti yt? Cilla ka qenë fjala jote? Kushu kujtë që ka dërguar për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Kjo është provim i madh që jo të gjithë njerëzit kanë me kaluar me sukses. Prandaj Uthmani radhiyallahu anhu Kërë është përmendë varërë, është, është mërzit dhe i kanë rridhë dhëllot. Ndo është të shumë më te për është prejkë, se kërë është përmendë gjenimit. I kanë thonë të ima shumë për po prejkësh me varërën se me gjenimit. Pse? Gjenimit është drimë ma i matë. Ka thonë nga se varërë është satsun i parë. Nësë aty kërë e mirë, krejt që ka vinë pasaj, kërë e mirë. Më gërështirë, më gërështirë Nëndaj, besimtari Qëtë mund zemënën ti ka këtu pëmje Pëmje të ajretit Apo Pastaj rinjallëja Pastaj dalja për Allah Më duha, dhënja lëgaris Si kurse kohën Hadith në Muadit Radiallahu Taheran Ku Muhamedi sërëllahu Nuk ka thënë Nuk ka mundësi të leviz këmë Në njëri u dit në gjykimit Për Allahot më duha lëgari Deri sa masë të ja përgjigje për katërgjare. E para, anë umërihi, fi më afna. Do të pytit për jetën ku e ka kalu. Jetën, begatin, Allah të kallon këtë një mënë, ku e ka në isham. Si të këtë ditë, në ata, Allah i të në këtu. Mi poti ki më mon në gari për jetën tonë, si e ka kalu jetën. Dhe për një pjesë në pasashme të se jetën. O anë shëvabi i firma e mla Do të pytët për pjesë në rinjës e gjithë se si ka kaluar Pastaj Do të pytët për pasurin Se si ka fituar Dhe ku e ka shpenzu Ka sa ka mund si njëri me e fitu halal E me e shpenzu haran Ka mund si Andaj ka mund pëyt Ku e ke fitu Dhe ku e ke hargju Dhe ka mund pëyt për diturin Që Allah ja ka dhën Qëfar ke bo me tërë Gjithku shpinive ka detyrin. Dikush ka bashum një koshkoma po. Për çfarë ka këtë detyrin? Çfarë ke bërë ti? A ke punu? Atë kanë dalur detyria nga puna të këshilla. Atë ka shtyjmë vo po mira. Çfarë ke bërë ti? E diëm në këtë informata që do ti kamsu. Çfarë ke bërë ti? Ndaj, besimtari ka prezencën e gjithmonë kët pomje të llogarinë dhënës para llaq apo do. Ne patëshim se kush e ka prezencën mbushur në kët nuk e josh dunjaja, nuk e mashton dunjaja. Ai e shfizon këtë vit, normalisht, dhe kënahesh me këtë vit, gjasavë ajo ndonë ka kë begatim u knohta, por nuk e adhuron këtë vit. Nuk jeton për këtë vit. A jeton për buotën tjetër? Gjasë nuk kemion këtë vit për mbëjit tu. Kemë orë, këtë vit me a shfizu këtë vit për ta fituar? Agjrit. A do nuk ka humbja më madhe pa njëri i cili duke tentuar me fitu diçka në dunjë e u Ahireti E a ka njëri që ka mundë si kejtë të dunja me pas Së ka mundë si Sada që të mundohështë, të përpjekështë Kemi fitu në hisët saktua Sada ka saktua Allah Rëndë e mos leja që Vrabimi, angajimi, pasë e kote Me të hup ahireti në Allah në ruaj Me të hup Gjennetin e Zotë Gjellë Gjellë A dhe kjo është përësimo në trafi Le të jetë gjithë në zamërën tënde kjo prezente Sa të josh kjo në dëmjohë, sa të thrit këtë dëmjohë, sa të me të mashtru këtë dëmjohë? Thuaj si ku se ka dhoni imam alior dhe lalu. Imam alior dhe lalu ka thonë shpashare? Ka thonë në garë dhji gajeri. Ka thonë mashtruaj e dikon tjetër, në mu jo. Ka thonë shka dikon në efiktim tjetër qoj, në mu jo. Luk leje me mashtruhu. E qysh ka në arrit me i rezistu? Jo shësë kësaj botë dhe mashtimit e sajtë do që pa pas prezant a rritë ezan. Të njëri i thënë parsha mundë yosh në diçka që Allahu na ruan në haram me dashur këtë botë për me humb kë këtë nga sin Allahu dhe Allahu. Çish ka posimi me i rezistukti arami. Ku të çka me kët haram? Çka me kët kjeç? Çka me kët punë? Ku është xheneti? Ku është atia Allahu në xhenet gjaku? Për shkak të tash nështa son për njerëve edhe Gjumë jo konë nga dhe të i mashtu më arënë Saba, jo ftaft, jo herët, jo qka Mirë, po qysh, qysh një një ju I japë, vetës fuqimu që Kur, subhanallah, një gjumë përish për Allah A ndinë sa shpëllimit e ka Allah i malë kërketur Andaj, prezencë e këture përmjive të shpëllimit Dhe prezencë e dënimi që ka më cime të kapëtor Ashtë aja që të dikman me të ikalu këtë godë më sukses Andaj ka thonë Në tjetë prezintë dhe zemrën tonë ahireti. Dhe ka do prekanditu për takimin ma lohën. Qfar kime i thonë për punë dhe të uja për vepër dhe të uja për fjallë dhe të uja për shumërat? Dhe në kodrë ka dhe që ka thonë, felie kun, sam tuket e fe kuran. Që ka pësumëtari, qëtë mund është në përfitim? Kërtë heshtë, pse heshtë? është duke meditu. Apo është duke me ndu. Për që ka me në p Mësë pari më ndonë në është ta Për madhinë Allah të të gjelë Më ndonë për madhinë Allah të gjelë në uala Kusot fatkeci është Shumë për njerëzë nuk e njone Allah të të gjelë Apo Ma dje Lezësh atje një Një studim që ka pëmë një ven Të madhë për endimur Para më ndoni 16% Të banurët ati veni Ma shumë besu e se ka jashtë toksur Se që ka zata të do Ma shumë besojnë në ndikimin e alienave dhe ashtë të kësorë në botë se ndikimin e Allah të ashtë gjelë në botë. Para në, ku është më të një me Allah të ashtë gjelë? Që mund nga më besimi, le më të një më të një më tijë apë. Para në, ma shumë me besojnë një është të kësorë se në zëtë. Andaj duha tëmë që më besimtari për të heshtë, me të të tënë, këmë besojnë Allah të qësa ë Dhe i dje është në të që të shë bënëftafë, Dhe i dje është në gjithë, Gjithë përta, Ta shë e në zverë, Dhe i dje është në gjithë, A për dhe këtë a shë manon të tokë, Nuk ka fletë që të në tokë, E që Allah në këtë dinë, Me ditëmë për këtë i zëritë, Më dhe të më dhe Allah gjelë, A për ku fi, A ka mënë si më ra, Ndë në gjithë e si. si në tokë, si. Me ditë Allah up Shka kër këtë ndryshim të naturit, vëllaj. Këj për të poqunë me njërosë, së në njërosim. Si njërosë, Allah për njërë një në njërë. E meditimit e tjera për Allah në gjëllë e gjëllë e në nukë, që kanë bëjme besimin të më dhënimin e ti. Mediton për gjende ti, mediton si përse. Kanë meditot përra të tarë për gjëllënetin e për Muhammedis al-Sallamë, për, për këte. Ka që kanë ndaj, heshtja ti � është duke me duperë, ose me ditonë për punë mira, une kam një mundësi me vune punë mirë, që është me vune që gërëmi masë mirëja? është duke planifikun kokën e di, që është me vune punë, që është me vune punë, që është me vune masë mirë? Ase duke planifikun kokën e di, që është ka mundësi më ulargu, ma let dhe ma shmejt për një punë të gjeqë? Andaj, këthoni Mab Shafio, rëhinullah, feljekun, E kër të volë, do në volë në herë, o kalamë në ke dhikran. E kër të flanë, qëka flanë? Ose e kujtan vëjtë në ti, ose e përmërënë Allah në nëzajel, ose e kshëllënë diken, ose mësën diken, ose e gëzën diken, ose e dispranë diken, ose e hek dikujtë mërëzim, që kërë këslimonë. Nërga sajmë e kër fjualë të ti, me lëndu dhikën. Nërga sajmë e k Së ndullë kjo, po në që se meditime është në regull, andaj edhe fjana regull, dhe ka thonë edhe shikimit të të tëtë marrë jemësime. Sa sen i këtë buët i shep para si këtë tu, më marrë mësipë jesaj? A nuk është më marrë mësipë? Njëri nga njerë për shamur kërë është e dikën që është i dihur edhe së në rinjë konë vetë, a me thënë subhajnë, hanë nga Allah që në ka mësipë, Elhamdullahi që më ka më dhuzuh, ka më dhuzuh, më shëtijë, sërë portë të përbjetë A më marë më simë, qëre që këjë banë shëtan njerë, qëre këjë qënë E marë më simë, e marë më simë për njerët që më smurë Që elhamdullahi Allah a të gjemë ka dhënë së jetë Andaj shikimët, në gjëna të marë në më simët për të ju Shumë së në më shëtijë Dhe ka thonë Allah në ka begatë u të në shumë begatimë Asli bega ting prestenit të të ko KUR në MASAN HEKMY KUR!! E Qysh ka mund verwësini lere me e NDAHMU BABGATIT Njeri linje ku mund nherima me e NDAHMU BABGATIT në aa si dheshme POR NJP E A PPER معee KUR njeri I lakmon ya demat ketëvit që si ka Te planet se ya ke dio koka ku Commander Dikutiket Resnju Dre ei SEÑEN NE Gjrë kuỵt punini lakmon ate nga të kha se ka Në me një kuniri e lëkmanë atë shka nuk e ka, shka ndonët, e në në në që mënat të që e ka. Nuk e vlerëso në të shkje e ka, pa gjithë në lëmë atë që nuk e ka. A në kjo është mëja ma e tje që e në në në që mënat të begatimit Allah, të zhërë. Kështë ka, qëfar begatit kërë pa Allah, jel, të zhërë. Nërështë atë begatit që të përja lëkmanë filon e që e ka, a po, të me ditë krasën e begatije, që Po njerësit kanë qëhë më jamarë vështë miret njerës dhe jo së provat E kësus ka Gjithë kush ka adhët mire edhe së provat Gjithë kush ka vështërsi edhe lecime nuk, nuk ka dikush vështë lecime Edhe nuk ka dikush vështë vështërsi Këqyrë Allah që ka të kajam Dhe mos e në qëma as në begati që Allah ta, ta ka thonë Por vlerësit të begati Dhe ka thonë ka bilhami shukër Dhe trajtoj të begati Gjithë mund me falenderim dhe mirënjohen nga Allah të të gjithë. Andaj lërgohen nga për të këshia dhe zbatoj urët Allah të marit këtarë. Kjo është përgjësirë të një porësie madhe që e ka dhe një më për shafio. Rahim e Allah dhe thash ka dhe në disa fjoj të tira dhe gjapa, por unë kam të shirë që në nëmbit më dërët e freske kjo këshirë dhe kjo porësie këti djetarit madhe që medvërtit medvërtit që se medituim, Rëth asaj që e kaleni më më shafjur Rahimullah, edhe të tjere që kemi përmën majhët, më të vërët për të mësime shumë malë të nëzishme. Për ndaj, po vëqenj për të që ka thash për fund, ato që ka e përmenda letjetë, heshtja ju nësit duhet, kësikimi ju nësit duhet, të fulët ta si duhet, gjithë mund nuk e pas në zemra të nërë të aktivizuar përmjën apo përmjën dhe zvillime që në vinë nga nga botë atë jetër. Gjithë më në meditim dhe gjithë më dretua ka ahireti. E kësa i botë që kam i bo? Edhe këtë botë sotë më në me fitu. Edhe këtë botë sotë më në me shizu. Por jo këtë botë me adhuru alë në daruj. Jo me që shko i më rritu e nje këtë botë nuk e hu për ahireti, nuk shosë banë. Por letëminit kjo botë, një koridar i suksesum që për mesaj, del suksesum me Bote të tjetër në heret në kënësia lakë. Allah në e lehcov tjetë në kësaj bote, dhe Allah në dhashtë mire njetë në kësaj bote, dhe Allah në dhashtë mire dhe në bote tjetër, dhe Allah në ruet nga zari i gjërimin. Allah në e mbush të zemërët me dëshurim dhe i ti, dhe më dërim dhe i ti, dhe Allah në mundëcov që heshte ju tjetë me ditim, dhe folja, dhe të foljit tanë tjetë për kujtim, dhe shikorit tanë tjetë nëse. Allah iškod e ibn Qashqe, ila ufadhu sallamu ala muhammadu ala alihi wa sallamu sallamu sallamu ala.